Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. V těch dnech byl s Ježíšem zase velký zástup a neměli co jíst. Zavolal si účedníky a řekl jim, je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, cestou je opustí síly. Vždyť někteří z nich jsou zdaleka. Jeho učedníci mu odpověděli, kde by kdo mohl tady v neobydleném kraji sehnat tolik chleba, aby je nasytil. Zeptal se jich, kolik máte chlebů. Odpověděli sedm. Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předkládali. Předložili je tedy lidu. Měli také několik malých ryb požehnal je a řekl, aby i ty předkládali. A najedli se do syta a sezbíralo se ještě sedm košíků z bílých kousků. Těch lidí bylo na čtyři tisíce. Potom je propustil. Hned pak vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do dalmanuckých končin. Slyšeli jsme slovo Boží. Možná si dokážeme představit, jak ohromný zástup lidí to je, čtyři tisíce. To není zrovna malý zástup, že jo? to je prostě nepřehlednutelné kvantum osob. A tento zástup nám tak nějak představuje v tom dnešním příběhu vlastně dvojí formu hladovění tak ti lidé, kteří vlastně tam jsou, které, kteří vzbuzují u Ježíše soucit, protože už jsou tam třetí den a prostě jsou hladoví, tak představují tolik, že přichází za Ježíšem, chtějí být v jeho blízkosti chtějí slyšet jeho slovo, protože vždycky v evangelích můžeme číst, on hovoří, učí jako ten, kdo má velkou moc. Zároveň víme, i ty zástupy vědí, že Ježíš také uzdravuje ty, kteří prostě jsou potřební a vědí o tom, že přináší jakousi osobní oběť, když zůstávají dál bez toho, aby byli nasyceni tělesně. Ti lidé nám totiž představují Demonstrují, Marek nám, evangelista na nich, demonstruje hlad duchovní. Tito lidé vlastně představují tolik, že ten hlad duchovní je mnohem větší, než ten hlad tělesný, který samozřejmě určitě pociťují. A jsou nasyceni. Dokonce tak, že zbyde takové kvantum, ještě sedm košů z kousků, to vlastně nám představuje tolik, že Bůh člověka dokáže v Kristu obdarovat, dokonce nadbytek dává. Prostě dává mnoho, dává víc, než by člověk třeba prosil. Tak to nějak to můžeme si vlastně vysvětlit, ty zbylé kousky. O co tady tedy kráčí? Abychom v tomto úryvku poznávali, že i my jsme těmi, kteří přicházejí za Ježíšem, mnohdy i daleka. Chceme slyšet jeho slovo, samozřejmě chceme zůstávat v jeho blízkosti a často kvůli tomu také přinášíme jakousi osobní oběť. A je třeba vlastně ten náš jaksi, duchovní hlad nejprve nasytit, to znamená být s Kristem, protože víme a samozřejmě chtít být v jeho blízkosti a prožívat tak nějak všechno s ním, ten náš čas, který je nám dán. Protože víme, že i my můžeme být těmi, které pán Bůh štědře v Kristu obdaruje. A taková obdarování zažíváme, ať už to jsou různé momenty a situace, kdy v modlitbě zažíváme ten boží dotek, nebo ať už to jsou různé momenty a situace, kdy v průběhu dní zažijeme, cosi, z čeho je jasné, že pán Bůh nám přeje, že nám žehná, tak je dobré vzbudit také v sobě vděčnost. Vděčnost za to, že Bůh je tím, kdo nás nenechává hladové, duchovně hladové. Vzbudit vděčnost za to, že z boží dobroty nehladovíme ani tělesně. Že jsme prostě lidé, kterým opravdu Bůh přeje. A je třeba ale také prosit za ty, kteří dosud ještě ten hlad ve světě prožívají ať už je to ten hlad tělesný nebo hlad duchovní. Za všechny je třeba vždycky Pánu Bohu přednést tu prozbu, aby i nad nimi se slitoval a nad těmi, kteří ho chtějí následovat v první řadě, aby je bohatě a štědře zahrnoval svým požehnáním. Tak tu vděčnost určitě pocitujeme, když se setkáváme s Ježíšem samotným, ať v jeho slově nebo ve svátostech. Bohu díky za to, že ty svátosti máme a je třeba ještě prosit teda za ty, kteří dosud pocitují ten hlad tělesný nebo i duchovní. Pán Bůh ať všem přeje. Amen.